Отхилились глибинні двері, і пана Анеля в білім капоті, свічка в руках, як євангельська діва, сунеться тихо повз довгий стіл. Я підпускаю її до своїх дверей, і лиш тоді голосно кажу «Добрий день, пані Анелі!» і біжу до неї з пером в руці. «Пан Віктор уже не спить? О!» Я люблю вставати рано і сідати до роботи, коли голова, ах, чортовиня. в тих очах таки сидить, який святий, святий Антоніч і святий Рох. Я його вижену звідти. Але він втік вже разом за Нелькою в кухню. Осе і все? Ні вона ще буде вертатись через столову я почекаю згортаю руки на грудях і ходжу по хаті від стінки до стінки наче на чатах ранок сіріє у вікнах полум'я свічки гнеться від вітру а я прислухаюсь ще рипнуть двері коли вона входить я впираюсь плечима в одвірок і приковую погляд до її шиї. Вона несе той погляд через столову, похилина трохи, і гострі дужки худих плечей підіймають їй капот. Не озирнулась ні разу. Ах ти осел перистий, до чого гра? Підходжу до свого щоденника, що вишкіряє до мене білі сторінки, і бац, бац ним обстіл. Гайда в шухляду! Надовго? Ще не до завтра?